Seguim a través de la formació de Ràdio Palafrugell, moment de parlar de, de cinema, tot i que avui és un especial que tenim avui mateix, dilluns, dia 12, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell, una activitat que ens aporta el Cine Club Carbí amb l'Ajuntament de Palafrugell de fotografia i vídeo submarí. Per saber-ne més detalls d'aquesta proposta, ens en parla, com cada dia aquest mes, l'Àlex Ceballero que ens parla, en aquest cas, però, d'una activitat especial. Sí, una activitat que de fet no nostres sinó que està, està organitzada per Red Costa Brava, és un portal en què es dedica a la promoció turística de la Costa Brava i doncs aquí el que nosaltres fem com a Cine Club i l'Ajuntament doncs, és donar suport a aquesta activitat amb el teatre, amb la sala i nosaltres doncs, amb l'organització podríem dir d'aquest acte que és o jurament de premis. Aquest és un concurs de vídeo submarí per a la tercera edició la veritat és que haig de reconèixer que jo no tenia coneixement de seva assistència. A través de l'Ajuntament ens vam posar en contacte amb nosaltres per si volíem col·laborar-hi. I a molts de gust ho, ho fem amb, amb aquesta gent que està promovent. I doncs, es tracta de que els aficionats al món de, del, del submarinisme i del cinema i la fotografia submarina doncs, realitzen els seus vídeos. Aquests vídeos es pengen a internet, a, a la plana d'ells, en recostebrava, com, eh, i a partir d'aquí doncs, es poden visionar i es pot votar per votació popular. També hi ha un jurat, evidentment, de tots els miros es fan es trien els finalistes, que seran 14 o 15, segurament, i d'aquests el jurat després decidirà quin és el, quins són els premis que es donaran. Es tracta d'una gala, podríem dir, d'allionament de, de premis i de projecció de visionat. De, seran uns 15 pel·lícules aproximadament, aquests 15 cursos, que seran els seleccionats com a finalistes. Això serà a partir de les set de la tarda, l'entrada és gratuïta, és al Teatre Municipal, i segons els organitzadors és un acte que compta amb molta participació d'aficionats i també doncs, de joves, de nens fins i tot, nens i nenes, que els agrada molt doncs, aquestes visions del món, del món somberí, amb la flora i la fauna, amb els peixos, amb tota aquesta gran riquesa i varietat que hi ha en el, en el fons marí. Set de la tarda, per tant, en sessió gratuïta, nosaltres el que fem, com diem, és purament una col·laboració més tècnica que una altra cosa. Una col·laboració, doncs, però que ens arriba ben especial a les set de la tarda... Amb aquest uh, cas foto vídeo lliurament de premis i projecció dels films finalistes del concurs en David de a partir de les 7 de la tarda d'aquest dilluns, dia 12, amb el Cineclub en Garrí i a les 10 de la nit, la projecció de la pel·lícula Una Tardeser en la Toscana.